Vad missar vi i en värld där telefonen är vårt främsta verktyg för information? Filmen Våga se är en kortfilm om vad som händer när vi vågar titta upp från en värld av likes och delningar och istället ta del av världen i vår närhet. Våga se är en perfekt kortfilm för både korta inslag och som del av större sändningar och som både yngre och äldre publik kommer att kunna relatera till.